Ha tudnám, hogy miért van így, miért rossz a jó, mitől lesz a csúnya szép, az ajból hogy lesz a szó? Ha tudnám, miért kemény, miért kemény a kő. Ha tudnám, miért siet felénk úgy a jövő, Ha tudnám, hogy miért vakít, miért vakít a fény, Mire jó a vak sötét, bár csak megérteném. Ha tudnám, hogy sok folyó miért dönt legátakat, Mert annyi mindent szeretnék, ami jó, de nem szabad. Talán egyszer megtudom, hogy mit titkolnak a fák, Egyszer el is mondhatom, hogy hol van a valóság. Talán egyszer megtudom, hogy mit titkolnak a fá. Egyszer el is mondhatom, hogy hol van a valóság. Egyszer el is mondhatom, hogy hol van a valóság.